neno litasimama ni makala yanayokujia kila siku ya juma ndani ya AJR kwa ishani ya Abakushi Global au naye mchungaji John Frengie kutoka Seattle Washington na leo sinabudi kumkaribisha vile vile ili aweze kutuelekeza katika makala muhimu yanayoshema neno litasimama na vile vile ni makala tunayoendelea kitabu cha mwanzo ikiwa ulichelewa kutupata mpendwa ni kitabu cha mwanzo tunachoendelea tujue jinsi ambavyo mambo yaliendelea na chungu ambavyo neno hili limesimama hadi wakati huu na vile ambavyo litasimama milele Mchungaji Geoffrey kule Seattle Washington karibu na wakati ni wako Asante sana asante sana mtumishi wa Mungu nduguantiri ninakufuta kwa njia iliyo sawa kabisa Ninaamini kwamba wasikilizaji wetu popote pale wako Wanatupata kwa njia iliyo sawa na hivyo bila kupoteza wakati wowote wasalimu wote wasikilizaji wetu mahali popote wako nikiwa karibisheni katika makara haya maalum makala ya neno litasimama na kwa kuwa neno hili bado ndilo linalo tusimamisha mpaka wakati kama huu Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu na zaidi yake hakuna. Mungu mwingine na kama vile alivyo ndivyo na neno lake lilivyo. Kwa hivyo wakati wote ule tunazidi kumshukuru. Hivi ninamkaribisha ninakukaribisha tumkaribishe Mungu wetu ili aendelee kuwa pamoja nasi. Tuombe Baba mtakatifu mtakatifu mtakatifu Mungu wetu unaokaa juu binguni na ndani ya mioyo yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya subuhi njema, jioni, kwingine hata na mchana kwingine tukizidi kuliunda na kulihimidi jina lako kwa kuwa we ndiye muumbaji wa bingu inchi bahari na chemichemi za maji. Na Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ee Mungu wetu mpendwa unaotupenda sana. Wakati huu na saa hii tunakukaribisha kwa njia ya pekee. Ili tunapoingia katika makala haya maalum, makala ya neno lako jinsi litakavyosimama. Ee Baba kwa kuwa neno hili linatoshana na wewe. Na wote wanalo lipokea unawapa uwezo wa kuitwa wana na binti wako. kuomba wote wanao ujumbe huu na familia zote ambaye zimeakilishwa katika kusikiliza neno lako uweze kuwabariki maradufu na uendelee kuwajalia kuwa sayari kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Hatuwezi kusahau kabisa kuombea radio hii ya Baguzi Grobo Radio kiendelea baba wabiguni kuiweka mikononi mwako ili uendelee kuishughulikia katika mahitaji yote yanayohitajika kuendeleza neno e baba saliti mtumishi wako ambaye anaongoza redio hii ndugu Ontiri na wote wanaohusika baba wabiguni, tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha na mapenzi yako yapanyike kwa wote duniani wanapoendelea kusikiliza ujumbe huu Hebu ujumbe huu uweze kuwa ni faida kwao kila siku. Nami na kama mtumishi wako, Ukaweze baba wa kuniguza na kala moto. Ukanitumie kama chombo. Mapenzi yako afanyike kwetu zote katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Wapendwa, ni, na shukuru sana kwa kuwa Eh tunaona vile Mungu alivyo mwema kwetu na tunaangalia tunaendelea kuangalia kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo sasa tumefikia nyumba ya mtumishi wa Mungu Yakobo. Hisi ilivyo endelea kuwa na shida nyingi hapa na pale. Na tukaona ya kwamba kwa sababu ya kijana aliyozaliwa jina lake akito Yusufu kuweza kufuata nyayo za baba yake kumwabudu Mungu wa kweli hapa wengine wanaendelea kuasi na yeye anaendelea kusimama na akaendelea kuwaonya ndugu zake na kuweza kuwaonyesha ya kwamba njia zilio za Mungu ndiyo sawa lakini alipoona wakienda kando na mpango huo tunaona vile alivyoweza kumwalifu baba yake na kwa sababu ya jambo hili uh, baba yake akampenda sana na kwa kuwa wakati mwingine tunapoendelea kuona nyumba zetu wakati mwingine watoto wanapokuwa wasifu ina inaeleweka kwamba wanapendwa sana hivyo wengine wanaingiza kijicho na uivu na pia wazazi ni vizuri hata kama kuna watoto wanaoti kuliko wengine kuweza kuwa wa waangalivu maana katika kule ile hali ya attention ya baba yake ilifanya wengine kumchukia sana na ndipo basi akaweza kuwa anakaa na huyu mtoto siku zote wa hao ndugu zake walipoenda kulisha uh, wanyama huko sheshe mahali ambayo walifanya uovu ndipo tukaona ya kwamba uh, yeye akabaki na huyu kijana na baada ya wao kukaa muda mrefu tunaona akituma huyu kijana na anaondoka na anaenda kuangalia na baadaye anawapata na wanamwangamiza sasa ameuzwa na ameendelea anaendelea kupelekwainchi ambaye hajui ni wapi na ndipo basi katika nchi ya Misri akauzwa kwa patfa uh, mkuu, wa, uh, wa, wa jeshe mkuu wa wa jeshi ama mkuu wa walinzi wa farao na ukweli ni ya kwamba yeye alipokuwa njiani aliweza na kuwazoa juu ya hadidi ya baba yake vile alivyoroka kutoka kule sehemu za mama mama na kwenda katika nchi ya Mesopotamia na vile Mungu alivyo kuwa pamoja naye na wakati alipopata shida aliweza kuomba Mungu na Mungu akaweza hata wakati mwingine kutuma, kutuma maraika, nao akaweza kumhudumia wakati wa wa, wa, wa haja na hivyo akaamua kutumikia huyo Mungu. Na alipofika katika nchi hiyo, tunaona ya kwamba yeye mwenyewe alikuwa na msimamo, akaendelea kuonyesha wazi wazi ya kwamba yeye ni muabudu wa Mungu ambaye ni Mungu wa vinguni. Na kwa sababu ya kujitoa, tunaona ya kwamba alijiping alipinga kabisa kila wazo na kila tendo ambaye limemgeweza kumkashifu Mungu wa binguni maana katika nchi ile iliyokuwa imeendelea uovu ulikuwa umezidi sana katika nchi ile na tukaona ya kwamba hata kama aliweza kujaribiwa kwa njia nyingi aliweza kuwa na tabia iliyokuwa standard ya hali ya juu na hivyo Mungu akaendelea kuwa pamoja naye lakini ukweli ni ya kwamba kama vile tunavyojua wema na mabaya zinavyoendelea katika duniani hivyo uovu haukukosa kuendelea kufuatana, kufuatana na kuwatanana naye lakini akasimama katika eh, kweli na akasimama katika neno na kwa sababu ya kusimama katika neno nalo neno likamsaidia kusimama ndipo basi akapata kibali mbele ya mfalme ya, ya mkuu huyu wa captain za farao yaani yani, yani partfa, na kupitia kwa kupata kibali mbele za Mungu akaweza kupatiwa jukumu la kusimamia nyumba ya patfa na tunaona ya kwamba hata huyu Potifa hakuwa na shughuli na kitu kingine chochote kile bali alijua tu mambo ya chakula aliyekula na ndipo akaweza kuwa sasa kijana huyu anasimamia nyumba hiyo na ikabarikiwa na Mungu maradufu dufu paka huyu platform pa mwenyewe akaweza kufahamu ya kwamba ibaraka hii ni mibaraka inao kuja kwa sababu ya huyu kijana kuwa mtsha wa Mungu wapendwa tunaendelea kuona ya kwamba hata kama eh, kazi hii iliendelea hivyo Mungu aliweza kumpatia uh, Yusufu hali ya kuweza kufanya kazi kwa bidii sana lakini shetani naye hakulala maana kupitia kwa mke wa huyu m, huyu uh, mkuu wa jeshi ili la mfalme patfa uh, mke wake alitumiwa na shetani vilivyo na akamjaribu huyu kijana na kwa sababu ya jaribu lile lilo kuja kali sana alimjaribu mara nyingi lakini ye alikata alikatakata wishowe aliweza kujaribu kumlazimisha na Mungu akaweza kumsaidia akaponyoka ila koti yake ikabaki na yule mwanamke mwanamke alipoona jinsi imetendeka akaweza kusema huyu kijana alikuwa anakuja kumudi yake na koti ile ikawekwa mume wake alipokuja na akaweza kuelezewa maneno haya. Tunaona Joseph alikuwa amechukuliwa hapa si kama mjakazi, alikuwa amechukuliwa kama mtoto wa nyumba ile na akaweza kuelimishwa katika elimu ya sayansi ambaye ilimsaidia hata katika siku za usoni kuweza kuwa prime minister wa nchi ile kama vile tutakavyokuwa tukiendelea kuona. Lakini hata eh, huyu paswa alipoelezewa maneno haya yeye hakuiamini maana alijua na Yosefu msimamo wake na hivyo kama angeamini tuliona angemuua huyu kijana lakini kwa sababu aliona na akajua ukweli ulioko ya kwamba huyu kijana hakufanya hivyo ni ndipo akaweza kumpeleka gerezani ili aweze atara atristi kutetea ama kuonyesha jinsi nyumba yake basi haingepata uh, aibu sana na ndivyo basi kule gerezani eh, Yusufu tunaona aliweza kuteswa kiasi kikubwa na akaweza kufungwa na pingu na minyororo ya chuma na ndivyo basi hata hivyo baadaye kwa sababu ya Mungu kuwa pamoja naye neno linasema popote na Yesu mimi naweza kwenda hata ninaweza kusimama hata kama ni gerezani Yusufu alisimama na Mungu hata gerezani. Akawa nuru ya u, ya ya sehemu ile ya gereza na akaweza kupewa kibali na Mungu, akapata kibali mbele ya mkuu wa gereza. Naye akawa ameweza kupewa jukumu la kuangalia wa wale wa, wafungwa wengine. Na ndipo hapo tunaona mfalme aliweza kuleta watu wawili katika nyumba katika gereza. Na hapa ndipo basi akaweza e, e, Yusufu kuendelea kuona jinsi watu wengi wanapofungwa kama yeye vile alivyokuwa amefungwa kwa kwa njia isiyo ya harali Akaweza kujifundisha lesoni ya huruma na neema za Mungu na vile anavyoweza kuwahurumia wengine. Na tukaona ya kwamba ukweli ni ya kwamba yeye aliendelea kuahurumia wafungwa wengine waliokuwa wamefungwa kule basi tunaona ya kwamba eh hapa hu, hawa hawa watu wawili waliweza kupata ndoto na walipopata ndoto wakaweza kuwa na huzuni na akawatafsiria ndoto na ndoto ikaweza kuwa vile vile na yule ambaye alikuwa ni munyuani munyuani anayonyyesha Mfalme akaweza kurudishwa kazini na mwoka wa mikate akaweza kuuawa. Na ndipo basi huyu ambaye alikuwa ni mtengenezaji wa kinywaji cha mfalme alipoenda huko hakukumbuka Yusufu. Hata kama Yusufu alimwambia nikumbuke na unitaje. Lakini hakumkumbuka. Leo tunataka tuangalie Daud na Yusufu atakaa mpaka gerezani mpaka lini? Maana yule ambaye angeweza kumsaidia amemsahau Je, Mungu ataendelea kummsahau? Wapendwa, ninataka ukumbuke kitu hivi Dunia yote inaweza kukusahau lakini Mungu hawezi kukusahau. Mungu alikuwa tayari kuanza kumsaidia na kumfungua Yusufu kutoka gerezani. Na alikuwa ameandaa njia za kumfungua. Na kule katika ikulu mfalme akaweza kuota ndoto. Na ndoto ile ili musumbua na akawaita waganga na wachawi na wakalidei na wanajimu na watu wa hekima aliyo wenye hekima katika nyakati ile hii kumbuka ni baada ya miaka miwili iliyopita baada tangu Daudi tangu Yusufu walivyotafsilia hawa wafungwa wa mfalme ndoto yao na ndipo basi akaona nini unapoangalia anasema Aliweza kuota ndoto mbili zilizokuwa sawa sawa. Unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo one. verses one mpaka mpaka verses inasema ya kwamba katika kitabu hicho cha Mwanzo mwisho wa miaka miwili Farao kaota ndoto aime akaona ngombe saba na hawa ngombe saba aliwaona wamesimama kando ya mto na ngombe hawa saba walikuwa wanono wazuri waliweza kupanda kutoka ma, kutoka baharini na, ha, na na baada ya hiyo ngombe wengine saba wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, walikuwa wamekanda wamekonda sana na wakasimama mbele ya hawa wazuri na hawa ngombe wabaya wakaweza kuwakula hawa ngombe saba walio kuwa wanono wazuri jambo litua mfalme ambaye ni wa Misri na hapo hapo akaamka na baadaye akalala. Na kisha akaweza kuota ndoto nyingine. Na ndoto hii ilikuwa ni masuku saba iliyo mea. Na mea ikiwa mazuri na makubwa. Na akaona mengine saba. yameweza kukoswa na, na, na upepo wa mashariki yakaja tena ikatwala mbele yao na haya saba mabaya yakala haya saba mazuri na hapo tena mfalme akashangaa alipoamka akakuta bado ni ndoto alikuwa nayo na katika asubuhi hii ili kulipo amka, uh, pambazuka akaweza kuita waganga wote wa katika nchi ile ya Misri, akawaita wanajimu wote, na akaweza kuwalete wenye hekima. Akawa ndoto yake. Na kini hakuna hata mmoja aliyeweza kudhubutu kusiri Toto hizo na ndipo basi wakati ule alipokuwa akiita hawa waganga na wachawi na wakashidwa hiyo ule ambaye alikuwa ni mtenda nimpendakana ndipo akakumbuka huyu chief batra u chief botra ye ndiye aliyokuwa anapatia mfalme eh, kinywaji Akakumbuka ya kwamba miaka miwili iliyopita jinsi alivyokuwa gerezani na akaweza kuwa nandoto. na ndoto na akaweza kutafsiliwa na Yusufu akakumbuka makosa yake makubwa aliyoweza kuwa nayo na akamsahau Yusufu Na ndivyo akampasa habari mfalme akamwelezea juu ya huyu Muhibrania katika kitabu cha Mwanzo 41 eh, ukiangalia verse 9 akamwambia ninakukumbuka ya makosa yangu wakati ulipotupeleka gerezani mimi na mkuu wa okaji Tuliota ndoto kila mmoja wetu kila mtu katika ndoto yake alitafsiliwa na ndipo kulikuwa na kijana wa mtumishi wa mkuu wa, wa, wa gereza naye akatafsiria ndoto zetu na ikawa vile vile alivyo hivyo ilivyotokea mimi nilirudishwa kazi na yule ul, alirundikwa na hapo farao akatuma watu walete yusufu kutoka gerezani alikuwa amekuwa na mandefu na nywele kubwa ndefu sana Dipo akaweza kunyolewa ili akasimame mbele ya mfalme na akabadilisha nguo akaanza akapewa akaondolewa nguo zile za gereza akapewa nguo nzuri na akaingia kwa farao Nataka uweze kuona mahali hapa ilikuwa ni aibu sana kwa mfalme wa Misri Ato, atoke kwa watu wenye hekima ambao wameshindwa kumwelezea shida yake na aweze kwenda kwa mtu mtumwa tena yeye ni mgeni lakini hakuwa na lingine ifa bali aweze kufanya hivyo kwa sababu alikuwa yeye anahofu nyingi lakini haikuwa ni rahisi yeye aende akaulize mtumwa tena mgeni tena yeye ni ni ni ni mtumwa gerezani Na ndipo huyu mtumwa ambaye ni, ni mgeni tena yeye ni mfungwa. Akaweza kunyoa ndevu zake akanyolewa. Hata sasa ni kunyolewa na nyolewa. Akaweza kuvalishwa nguo nzuri, asimame mbele ya mfalme. Na ndipo alipokuja mbele ya mfalme Biblia inasema hivi katika Genesis 41 verses 15. Ba 50 kamao <laughs> akamwambia mfalme akamwambia nini? Akamhadidhia ndoto yake. Nimeota ndoto na ndoto hii hakuna ambaye ameweza kunitafsilia Na nimesikia wewe unaweza kutafsiri ndoto. Yusufu kwa sababu ya unyenyekevu akamwambia akamwambia ya kwamba mimi si mimi unajua watu wa Mungu siku zote ni wa kunyenyekea na hata wanapopewa vipawa wapendwa watu wa Mungu sio ya watu wa kuweza ku, ku, kuendelea kujiinua katika television kuja na muone mujisa ambaye ninaitenda watu wa Mungu sio kwa watu wa kujivuna ya kwamba mimi nina hii mimi ninaweza ile la watu wa Mungu ni wa kunyenyekea watu wa Mungu ni wa kuendelea kunyenyekea mkononi mwa Mungu baba anasema hivi ya kwamba katika kitabu kile cha cha, cha Petro wa kwanza tano aya ile ya saba ya kwamba keni katika mkono wa Mungu uliohodari naye atawakweza wakati unapoadia hipo basi farao akaendelea kusikuelezea na kusimulia ndoto yake katika kitabu cha Mwanzo 41 ukianga, ukiangalia verses eh, 17 akamwambia Yusufu katika ndoto ya nilikuwa nimesimama kando kando ya mto na tazama ngombe saba wazuri wanono wakatoka m, e, kutoka majini wakasimama na kisha ngombe wengine saba wakaweza kupanda wambaya wamekonda sana wakaweza kusimama na katika nchi yote ya Misri sijaona ngombe wa namna ile na hawa ngombe saba wabaya wamekonda. Wakakula wale wanono wazuri kuwa, ha, wa kwanza. Na walipokuwa na walipoksha kuwakula. Haikujulikana bado ndo wamekonda nikana kwamba hawajakula kitu. Na ndipo kisha nikaona ndoto katika ndoto yangu yangu masuku saba Yamekuja yametokea mazuri sana. Kisha mengine ingine madhaifu membaba. Yamekoshwa na upepo wa mashariki, yameweza kuja tena. Na haya mashuku ambaye ni madhaifu yakaweza kuyakula. Yakaweza kuyaumiza yale eh yakaweza kuumiza yale ma, masuku saba mazuri na nimemwaita waganga na wachawi na wakalidea ina na wanajimu wote hakuna ambaye ananielezea ukweli huu Mungu anajua siri zote kwa sababu kitabu cha kuto, cha kutoka ishirini na kenda inasema hivi ya kwamba siri zote ni zake Yehova Mungu. Lakini yale ambaye Mungu ameweza kuyafunua ni yetu sisi pamoja na watoto wetu. Hivyo ni kusema ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu Yosefu Yusufu aliweza kutumiwa na Mungu kwa njia ya usawa katika inchi ambaye hawakuwa wanamcha Mungu inchi waliokuwa wanamcha miungu mingine ambaye ni miungu haina uwezo wapendwa ndipo ninataka ya ni kwamba Mungu ambaye ni anaelezewa na neno ni Mungu aliyena uwezo kuliko miungu mingine iwae yote inaokaa ama inaoabudiwa katika ulimwengu ni Mungu anaojua maisha yako leo. Ni Mungu anaojua maisha yangu leo. Ni Mungu anaojua maisha ya kesho. Ni Mungu anaojua maisha ya baadaye. Na katika yote yanaowapata wanadamu, huyo Mungu anafahamu na ndipo unaona ya kwamba neno la Bwana linasema Warumi 8 aya nane ya kwamba wa kwa mambo yote yanayotokea kwa watu wa Mungu wanaomcha Mungu Mungu anayaruhusu iweze kutokea ama iweze kuwapata akiwa ana mipango mahususi ya kuweza kubariki wala watu na pia kupitia kwa yale yanaowapata wengine waweze kubarikiwa waweze kufundishwa waweze kuonywa Ungeshangaa ni kwa nini Mungu alipomwachilia Yusufu kuweza kutekwa na kupelekwa katika nchi hii. Na sasa yeye amekuwa ni mfungwa na Mungu kutoka gerezani, anamleta huyu kijana na anamleta mbele ya Farao. Na huyu kijana kutoka sasa na kuendelea, maisha yake we will never be the same again. Wapendwa, umefinywa kiasi gani wewe? Jee umefika mahali hata unashangaa kana kwamba Mungu ako ama anajali? Yusufu alipokuwa gerezani, alijua ya kwamba hatakuwa gerezani haikuwa ni haki yake kuwa hapo. Lakini Mungu ambaye hangeweza kusahau kama huyu huyu ambaye alikuwa ananyesha mfalme ikombe. alisahau na Yusufu hata baada ya kutafsiriwa ndoto yake. Lakini Mungu wa binguni hakumsahau kumsahau Yusufu ndipo timribo wakati ulipoandia hongo akaweza kufungkuleta na kuweza kufungua milango ya Yusufu kutoka gerezani ndipo anasema nini ya kwamba kumbuka ye ameza mfalme ya kwamba mimi siwezi si, hakuna mtu lab, eh, eh, unajua m, m, ukiangalia katika katika eh, neno la Mungu wote ambayo wameweza kutumuka, kutumika na Mungu aa, hakuna anaopata nafasi ya kujiinua kila mmoja ananyekea anasema sio mimi ukiangalia katika aya ya kumi na sita kitabu hicho cha mwanzo baada ya farao kumwelezea Nimesota ndoto na hakuna anaoweza kunitafsiri lakini nimesikia wewe ukisikia ndoto unaweza kutafsili Yusufu akamwambia, sio mimi bali Mungu atampa Pero atampa mfalme majibu ya amani. Kwa hivyo Yusufu anamtukuza Mungu. Ndio unaona sisi tuacha uh, tunamcha Mungu. Katika maisha yetu yote tunastahili kumtukuza Mungu, tunastahili kumuinua Mungu, na hata ndiyo unaona tunapoomba Yesu alitufundisha kuomba jambo la kwanza ni kumtukusa Mungu. Unaomba unasema baba wetu liye juu bingu jina lako litukuzwe ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama binguni hivyo unamuinua unamtukusa unamshukuru unamhimiti ndipo basi isufu baada ya kuweza baada ya kuweza kumtukuza Mungu anasahiri sasa kuweza kutumiwa na Mungu aweze kutawfiri akamwambia ndoto hizo mbili ni moja kutakuwa na miaka saba ambaye ni miaka itakao kuwa ni miaka ya kuwa na chakula kingi na chakula hiki miaka saba Itakuwa katika nchi hii ya kwamba eh, hakuna hakuja kuwa na chakula jinsi hiyo na hivyo Yosefu akamwambia Mungu amekufunulia mambo yatakaotokea katika ulimwengu utakuwa na chakula kabisa na baada ya miaka hiyo saba utafuata miaka saba ya njaa na jahi hii itakuwa imeenea kiasi ya kwamba watu wanaweza kuangamia kwa ajili ya jahi hii na ndipo basi akamuuliza sasa kufanywe nini Anasema nja itakayofuata haijawahi kuonekana Na mu, na Yesu akamwambia hii ndoto ni ya kweli na niamina Akamwambia basi hapa ni mashauri yangu Basi akaendelea akamwambia hebu mfalme aweze kutafuta mtu ambaye ni mwenye hekima na amweke juu ya shamba bustan juu ya ya, ya, ya nchi hii ya Misri na aweze katika miaka hii saba ya chakula aweze kukusanya chakula na kukiweka kwa ajili ya miaka ambaye itakuwa na njaa. Na hivyo mfalme akifanya hivyo ataweza kukitunza chakula hicho ambaye kitakuwa miaka saba ili kiweze kusaidia watu katika miaka saba itakuwa na njaa. Katika ukiangalia katika kitabu hicho cha mwanzo moja Haya ishirini na 25. Yusufu akamwambia Farao Mungu amekuonyesha ni maneno ambaye yako katika kitabu cha mwanzo akamwambia Mungu amekuonyesha mambo yale yatakaokotokea Na ndoto hii ni mojo ni moja, na ng'ombe saba ni miaka saba itakao itakao kuwa na na na, na chakula. Na hivyo Mpalme akaona ndoto hiyo kweli tafsiri hii ni ya ukweli na ndipo akashangaa akiangalia na mabarozi na manaibu na makazi na wote waliokuwa kuwa wame, wame wameketi pale wakingojea kijana huyu Muhibrania aweze kusaidia inchi ya Misri ambaye kwake si inchi yake bali yeye ni mgeni wote walikuwa pale wakasikiliza ndoto ikitafsiliwa na kijana mtumwa ambaye ametolewa gerezani Baganga na wachai na wale wenye hekima wote wameshindwa wapendwa mungu huyu mwabudu ni mungu wa kweli na ni mungu anaojua mambo mengi na ndivyo mfalme akaangalia hao wote akawaambia, "Mumesikia hiyo? na Ni nani sasa atakaowekwa juu ya hii nchi Mfalme anaangalia hao wote ambayo walikuwa wamesimama mbele yake, wameshindwa na kumwelezea ndoto yake, na sasa anawauliza, "Ni nani atakawe atakaweza kusimamia maneno haya na mashauri hiyo?" ndipo basi sasa huyu ambaye alikuwa pia ni yule mtu ambaye alikuwa anakuonesha mfalme kinywaji hata sasa anataka kuonyesha ya kwamba ye amefanya mambo makubwa maana amewalete mtu amewaletea mtu huyo Na ndipo basi akaweza kuonyesha huyu mtu ni mtu alie na roho wa Mungu na japo kuwa sasa yeye ni mtumwa na ndipo basi neno linasema mfalme akaangalia uka makazi wote akaangalia watu wake wote ndipo akawauliza peli miongoni mwenyu kunae mtu na hekima kama huyu kijana kweli tunaweza pata mwingine anaopita huyu kumbuka ni mtumwa ni mgeni katika kitabu cha mwanzo uh, hiyo na moja, haya na aya aka akamwambia maneno haya farao mwenyewe mbele ya makazi na mbele ya manaibu kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo hakuna mtu aliyena akili na hekima kama wewe na kwa hivyo wewe utakuwa mkuu wa nyumba yangu na utakuwa mkuu wa watu wangu na ni mimi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe kwa ajili ya kiti hiki. hii ilikuwa ni bubuaji. hii ni bubuaji, yaani ni mshangao, mtumwa. Na akaambia wewe ndiyo utakao ukiwatawala wewe peke we Na ndipo akaweza kumpatia cheo cha juu, akampatia ile pete ambaye ni yake akaweza kuweka mkufu wa dhahabu akaweza ku, kumpatia gari ya pili katika Misri na akaweza kuwa watu wote wanaenda pele yake ya kwamba wa, wa, watu wanyenyekee mbele yake ndipo basi unapoangalia ukweli huu na vile Mungu anavyowainua watu wake utashangaa hakuna hata miongoni mwa ndugu zake walifikiria kwamba huyu kijana akaendelea kuishi hakuna aliyeweza kuwaza ama kuwazua hata mkuu wa Gereza hata Patfa mwenyewe hivi ni kusema hata mke wa Patfa anashangaa ya kwamba mtoto ni mtumwa niliyopeleka gerezani sasa ye ndiye mkuu na ndipo ataweza kumpandisha lile na watu wakapiga mbele kelerebe pe watu wakapiga mbele ya ya, ya Yusufu pigieni mako magoti na akawa mkuu wa m, akawa mkuu katika nchi yote ya Misri Nipo basi unapoangalia mambo vile neno la Mungu linavyoendelea linavyoendelea kuelezea Ni ya kwamba tunyenyekee katika mkono wa Mungu uliohodari maana Mungu ana uwezo wa kukuinua wakati ambaye unawadia utimirifu wake Anasema ya kwamba yeye ana uwezo wa kukutoa mchangani na kukupeleka katika viti vya enzi na ukaketi na kula pamoja na wafalme Wapendwa angalieni huyu Mungu ambaye anaelezewa na hili neno. Ni Mungu wa ajabu. Hata wewe umeweza kusongwa na mambo. Umeweza kusongwa na na, na mambo ambaye inakuzunguka. Haujui mbele wala haujui unyuma. Haujui uende upande ama uende wapi. Lakini angalia juu. na Mungu anaoishi mbinguni na ndani ya mioyo yetu ana uwezo wa kukuinua kutoka mahali ambapo umekwama na aweze kukupeleka mahali ambaye hujawahi kuota ndoto ya kwamba ungekuwa pale Kumbuka huyo kijana alipouzwa na ndugu zake alikuja akilia akihuzunika mtoto aliyekuwa napendwa sasa ameuzwa amekuwa sasa yuko chini ya watu ambaye hajui na hapa mungu ameendelea kuwa pamoja naye na ameendelea kumlinda na ameendelea kumsaidia na sasa amekuwa ndio prime minister na ukumbuke ya kwamba ukiangalia nyuma unaona yeye alipouzo katika nyumba hii ya Patfor. Mungu alikuwa anajua tu akachukuliwa kama mtoto wa nyumbani akaweza kuelimishwa elimu ambaye itamsaidia sasa akiwa ni prime minister wa misri Mungu kila ridinalo wapota linalotokea kwa watu wa Mungu ana sababu na hata kama ungenyenyekea mkononi mwa Mungu badala ya kuuliza Mungu uko wapi ujue ya kwamba all things to those who fear the Lord work for good although sometimes it doesn't seem so lakini hivyo ndivyo neno linavyosema kwa kuwa neno linasimama hiyo itasimama tuendelee mbele katika eh eh mafundisho no yetu ndipo basi akaweza kuendelea kuwafundisha unapoangalia katika kitabu katika kitabu cha Zaburi 105 na verses 21 22 akamweka mkuu kuwa mkuu wa nyumba yake na mwenye amri juu ya mali yake yote aweze kuwafundisha mashek wote kama apendavyo na kuwafundisha wazee wa mfalme hekima basi kutoka gerezani ameinuliwa amekuwa mkuu wa nchi yote ya I Egypt lakini unajua pia kutoka hapa atakuwa pia bado na matatizo hapa na pale maana shetani, hawezi kunyamaza hakuna mtu atakaweza kuinuliwa na Mungu na akaesimama simama na lazimame pale lazima shetani atalete hatari katika nchi ile na katika njia yako Hakuna mtu atakaye unirua na Mungu shetani anyamaze hivi. Nya shetani ni lazima aweze kuleta vikwazo na vituko. Lakini unapotimama na msimamo wa kumcha Mungu, unaendelea kupata hekima kutoka biguni. na unaendelea kutukuza jina la Mungu katika matendo yako na katika maishirio yako na katika tabia zako. Wewe unapopata kibali mbele za Mungu nataka nikufahamisha ya kwamba utaendelea kupata kibali mbele za kila mmoja lakini tabia ya huyu kijana iliweza kuwa ni tabia ya pekee yake na iliweza kumfanya kufanikiwa katika mambo yote aliyoweza kufanya ndipo unaona ya kwamba yeye alikuwa ni mgeni lakini vile alivyosimama katika siku zilizopita, hivyo alivyosimama mbele ya Farao na kwa sababu yeye hafasahau imani ya kweli aliyofundishwa na baba yake. Yeye hata kama ni mtumwa sasa ameendelea kuonyesha juu ya kuabudu Mungu wa kweli na mkono hodari wa Mungu unaendelea kumuongoza na sasa ni lazima mkono huu akikubali muongoze utaendelea kumsaidia katika jukumu majukumu haya kubwa ambaye ameweza kupewa katika inchi ya kigeni aliamini kwamba mkono wa Mungu utaendelea kumuongoza maana mpaka hapa alijua ya kwamba ameongozwa na Mungu katika uh, uh, kupitia kwa Yusufu, hawa wa mfalme wa Misri na wakuu wote wa nchi waliweza kujifundisha juu ya Mungu wa Yusufu, ambaye sio ni Mungu anaopita miungu yao. Na bipo, katika historia, aliweza kuweka uh, record ya kwamba alisimama Akiwa kijana, vijana shikilizeni. Ya kwamba kumbe hata ukiwa kijana unaweza kusimamia Mungu. Huyu kijana aliweza kuweka record jinsi alivyo mtetea Mungu katika wakati wake. Na akakaa akiwa katika akiwa mwaminifu na akaweza kuendelea kuwafundisha watu juu ya Mungu wa kweli. Na wewe na mimi jipea na mkononi mwa Mungu, Mungu ataendelea kutuweka katika hali ya kumtangaza katika maisha yetu na katika tabia zetu na ukweli ni ya kwamba ataendelea kutusaidia kumcha Mungu. Maanae kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima na kuweza kupinga uovu ndio utakapo viweza kupata ufahamu. Ukiangalia katika kitabu cha Ayubu 28 verse 28 hivyo inavyosema ya kwamba uh, ukiangalia katika eh, Ayubu hiyo 20 Job Ayubu 20 na nane uh, inasema mwana akamwambia mwanadamu kumcha Mungu mwana ndiyo hekima kumcha Mungu ukitaka kuweza kuwa na hekima Mchye Mungu fear the Lord niche Mungu manake hiyo ndio hekima unaweza kufikiria elimu ndiyo itakaoweza kupatia ufahamu lakini kumcha Mungu ndio hekima na itapatia upahamu. watu sana wanaofahamu mambo haya lakini ukweli ni ya kwamba yale sisi tunaofanya ni machache sana Mungu anatufanyia yote. Bas ndipo tunaona ya kwamba siku baada ya siku Mungu anataka tuweze kupita mitihani ambaye inakuja ili tuendelee kukua kutoka utukufu mmoja mpaka utukufu mwingine na kuonyesha ya kwamba katika maisha haya Ambaye ni duni ya ulimwengu huu unaweza kuishi tukiendelea kuinua jina la Mungu hapa. Sasa heshima kwa watu waaminifu katika ukweli wa Mungu. Ndipo Yesu akasema, "Mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Ukiwa haujajua ukweli, hauwezi kusimama katika nyakati hizi za mwisho." Lakini unapojua ukweli na haijulishi haijalishi umejua ukweli kiasi gani ile kidogo unajua Mungu anataka utetee kweli hiyo Mawazo ambaye yanajua ukweli yanatofautisha maovu na mazuri na ukweli ni ya kwamba unasimama katika kweli na unakuwa mwaminifu kwa hiyo kidogo unaojua na Mungu atakufanya kuwa mwaminifu wa makubwa makubwa ambayo iko mbele yako maisha yako aujuui imekuwa namna gani imepangwaje lakini Mungu anajua ya kwamba ukisimama katika ukweli mchache unaojua Mungu ataendelea kukusaidia. Na ujue ya kwamba tabia ya kusimamia kweli hauwezi kuinherit kutoka kwa wazazi wako kwa sababu pasta ma mama yako alikuwa alikuwa ni deacon na mama baba yako alikuwa ni pastor. You cannot inherit. Hauwezi kulithi Lakini ukweli ni ya kwamba ukiomba Mungu anaweza kukupatia. Na ni zamani kuliko utajiri wa fedha na dhahabu. Na hawezi kununua hawezi kuinherit lakini ni juu ya kuweza kumcha Mungu na hii ni kazi ambayo unaisahili kuifanya siku baada ya siku Mungu anatupatia nafasi na tunaweza kufaulu kuwa na tabia kama hii ikiwa kitaendelea kufuata neno maana neno litasimama Ukweli ni ya kwamba wewe na mimi Mungu ametuita na amekuita na anakualifu ya kwamba kuna mambo ya usoni ama iliyo mbele yetu ambaye mambo haya ni lazima wewe na mimi ili tuweze kuwa walidhi ni lazima tuweze kuwaita wengine bwana ametuita tukiwa katika ulimwengu huu kama vile alivyomuita Yusufu awe mwakilishi wake katika nchi ambaye haikuwa inamcha mungu Yusufu alisimama imara Akatetea kweli na akaweza kuwa ambassada wa katika nyakati zake wewe na mimi ikiwa wewe ni mzee ikiwa wewe ni kijana ikiwa wewe ni mama ikiwa wewe ni msichana ikiwa wewe ni mtoto je unatekeleza wajibu ulio wako Mwingaji anaoimba anao anao anaimba anaw, anaw, wimbo anasema itetee, itetee kweli duniani. Ijapo kuwa dharuba zitakuwa nyingi. Uitetee kweli. Maana neno ndilo kweli. Yesu akasema katika kitabu cha Injili kama vile ilivyoandikwa na Yohana 17 aya saba. Bwana akasema hivi watakase katika kweli neno la kondilo kweli tunapozungumza ya kwamba neno litasimama kumbuka ya kwamba tunazungumza sio neno litasimama ni kusema Yesu atasimama kwa kuwa katika injili ya Yohana moja aya ya kwanza mpaka ya tatu neno la bwana linasema hapo mwanzo lilikuwa neno nalo neno lilikuwa kwa mungu nalo neno lilikuwa mungu aya ya 14 neno likafanyika mwili nasi tukaona utukufu wa mwana wa pekee atokae kwa mungu si mwingine huyo wapendwa bali ni Yesu Kristo ambaye ni neno na neno litasimama wakati wote wa lilisimama limesimama na litasimama na wewe msikilizaji wangu unapoegemea hili neno utasimama kama vile neno litakavyokuwa limesimama wote watakao lipokea hili neno ambaye ni Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu Biblia inasema hivi ya kwamba na wote watakao lipokea kama vile Yusufu alivyolipokea akiwa katika nchi ya ugeni akiwa katika mateso akiwa katika shida za aina yote neno hili kwa sababu limesimama na litasimama lilimsimamisha imara na kumtoa kutoka kwa utumwa gerezani neno hili likamuinua likambeleka likambeleka mpaka akawa prime minister ampaan sio wa misri tu aliokoa mpaka ndugu zake takdiru sakavyo ta kwetu endelea katika kuangalia uh, maisha ya huyu kijana A, mungu alimpeleka alimruhusu aliruhusu aweze kupelekwa pale akiwa na kusudi ya kwamba ni kupitia kwake ndugu na dada zake na baba yake wataokolewa kutoka njanga hili la jangaa wewe na mimi Bwana ametuita na kutupatia nafasi ya kusikiliza neno hili ili kupitia kwetu aweze kuwaokoa wazazi wetu, aweze kuwaokoa ndugu zetu, aweze kuokoa nchi yetu aweze kuokoa kanisa lake. Je, unasifanya nini katika wakati huu? Hauwezi kwa nguvu zako, hauwezi kwa uwezo wako. Lakini unapoengemea neno maana neno lina uwezo, neno linasimama, mpendwa na wewe utasimama na utafanya wajibu wako wakati unaofaa. Hebu Bwana akusaidie, hebu Bwana anisaidie ili tuweze kujigemeza katika hili neno, maana neno litasimama na litaendelea. Mungu wangu, Mungu wetu atubariki zote na tusimame kama vile neno nalo neno litatuzimamisha hata siku ya kiyama tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya kutupatia ujumbe huu katika vizazi vyote unakuwa na wawakilishi wako waliosimama na wanaosimama sisi nazi Tunaoendelea katika wakati huu na wote ambaye wanasikiliza neno hili. Eh He Bwana, hebu kawabariki. Eh He Bwana, hebu kila mmoja utusaidie kufanya wajibu wetu katika mahali tuko tuweze kuwa wakilishi wako kama vile Yusufu alivyokuwa mwakilishi wako na kupitia kwa Yusufu ukaokoa Misri na ukaokoa ndugu ke, na dada zake na ukaokoa dunia yote na sisi unataka kupitia kwetu uweze kuokoa dunia yote ili siku inapoadia siku ambayo tunasikia ni siku ambaye haijawahi kuwa nyingine kama hiyo utakapokuja kusimamisha ufalme wako tupate watu wengi kupitia kwa hili neno watakapo lisimama na kuwa walidhi pamoja nasi katika ufalme wako bariki redio hii yetu ya Baguzi Global wa wasikilizaji wetu na ukutana na mahitaji yao hata wengine wakiwa katika shida kama vile Yusubu alivyokuwa katika shida uaokowe ana ahadi yako ni ya kwamba. utakapokuita wewe utatuokoa nasi tutalitukuza jina lako tuokowe na utisimamishe katika nidhamu yetu katika jina la Yesu tumeomba amen uh, sana mchungaji Joffrey ngige katika makala muhimu kabisa ndugu mpendwa ukiwa na jambo la kuongea pamoja nasi mufikie mchungaji Joseph ngige katika nambari mbili, tano, tatu Mbili, moja, tatu, sita, sufuri, sita, sufuri. Mufikie mchungaji Joffrey kutoka Seattle, Washington katika nambari mbili, tano, tatu, mbili, moja, tatu, sita, sufuri, sita, sufuri. Na nambari yetu ya masashi na mana ni mbili, moja, tatu, ne sufuri, moja, sufuri, sufuri, tisha, tano, ponyeza sufuri wakati wowote kwacha ujumbe Sante mchungaji naamini kwa tumebarikiwa ndugu mpendwa ni nani yusufu kati yetu Na bari yetu ya 8184759201 itafanya sasa baada ya dakika tano hivyo na tubarikiwa ndugu mpendwa na wimba huu kali ya sugia ya leo aa makala muhimu kabisa ni nani Yusufu waleo kati yetu namshikamano HD kwao. Yabufu kweli wetu si mawa ni dere. Kuamini ya Yusufu mwanini mkosee Mungu. Mungu wangu farah tu. Sifa ya Yusuf kwa Mungu Mungu wangu kwa raha the money hata tataka